Однієї чудової миті біочасу, перш ніж вічність досягла віддалених сторіч, перш ніж вона встигла дістатися десятитисячного, ми в нашому сторіччі, ти мав рацію, це було 111 394 століття. дізналися про її існування. Ми також уміємо подорожувати в часі, але наші подорожі мають іншу мету. Замість того, щоб переміщувати в часі матеріальні об'єкти, ми віддаємо перевагу спостереженню минулих сторіч. Тільки минулих. Ми дізналися про виникнення вічності випадково. Спочатку ми зробили розрахунки різних реальностей і на підставі цих розрахунків перевірили ймовірність існування власної реальності. Яке ж було наше здивування, коли ми побачили, що ця ймовірність надзвичайно мала? Як виникла наша практично неможлива реальність? Питання було для нас дуже серйозне. «Я бачу, ти не слухаєш, Ендрю? Тобі не цікаво?» Вона вимовила його ім'я з тією самою інтимною ніжністю, з якою вимовляла колись. Здавалося, цинічна фальш повинна вколоти його, розгнівати, але нічого такого він не відчув. «Кажи, жінко, негай часу», – відповів він, силкуючись бути твердим і непохитним. Він хотів урівноважити тепло і ласку, що прозвучали в її Ендрю холодним гнівом, вкладеним у своє звернення жінку. І знову єдиною відповіддю на його різкість була ледь помітна посмішка. Ми розпочали пошуки в минулому і наштовхнулися на вічність, яка дедалі більше розширювала свої кордони. І для нас стало очевидним, що в якийсь відрізок бігочасу в нас також є таке поняття, та ми називаємо його іншим терміном. Наша реальність була іншою. Ту реальність із максимальною ймовірністю існування ми назвали природним станом. Нам стало ясно, що колись ми, або принаймні наші аналоги, жили в природному стані. Ми тоді не знали і не могли знати, що собою являє цей стан. Однак ми знали, що одна із здійснених вічністю змін поширилася на наше сторіччя і вплинула на природний стан. Ми вирішили з'ясувати, що являє собою природний стан і при потребі повернутися до нього. Передовсім ми встановили карантинну зону, яку ви називаєте прихованими сторіччями, ізолювавши від вічності час, починаючи з 70 -ти тисячного сторіччя. Цей панцир ізоляції мав захищати нас від подальших змін. Він не гарантував абсолютної безпеки, Зате давав змогу виграти час. А потім ми зробили те, що заборонялося нашою етикою і культурою. Ми дослідили наше майбутнє. Нам необхідно було довідатися про долю людства в існуючій реальності, щоб потім порівняти її з природним станом. З'ясувалося, що десь близько 125-тисячного людство розкрило таємницю міжзоряних польотів. Люди навчилися здійснювати стрибки через гіперпростір. Нарешті вони змогли досягти зірок. Харлан слухав її виважені слова з дедалі більшою увагою. Що в її розповіді було правдою? Що було ретельно розрахованою спробою обманути його? Коли люди досягли зірок, перебив він її, щоб струсити гіпнотичну чарівність її голосу. Вони покинули землю. Наші вчені давно про це здогадалися. В такому разі ваші вчені просто помилилися. Людина пробувала покинути Землю. На жаль, ми не єдині жителі галактики. Багато зірок мають свої планети. На деяких виникли навіть цивілізації. Щоправда, жодна з них не така давня, як наша. Та поки людство залишалося 125 тисяч сторіч на Землі, молодші цивілізації обігнали нас. І скорили галактику. Коли ж ми вийшли у космічний простір, скрізь у Всесвіті вже стояли застережні знаки. Зайнято. Не порушувати кордонів. Вхід заборонено. І людству довелося відкликати назад свої розвідувальні загони і залишитися на Землі. Однак відтоді люди вже іншими очима почали дивитися на Землю. Рідна планета стала для них в'язницею, оточеною безмежним океаном свободи. І людство вимерло, одразу й вимерло, нісенітниця. сказав Харлан. Не одразу. Минули тисячі сторіч, людство ще довго існувало, але була втрачена мета, втрачений сенс буття, а натомість з'явилося гнітюче почуття безнадії. Врешті решт почався спад народжуваності, що й призвело до вимирання ось що наробила ваша вічність.